Розділ восьмий. Новий лад у Гобітанії. Вже в суцільній темряві змоклі та змерзлі подорожани досягли Берендуїну і наткнулися на огорожу. Міст був перегороджений з обох боків тином з ворітьми. За рікою виднілися нові будинки, двоповерхові, з погано освітленими вузькими вікнами. Стукали Стукали, ніхто не відповідав. Потім просурмив ріжок, і вогні в будинках згасли. Хтось гримнув у пітьмі. «Хто там? Відійдіть від дворіт!» «Зараз приїзду немає. Читати не вмієте?» «Написано ж, зачинено від заходу до сходу сонця». «А ви пробували читати в темряві?» – крикнув у відповідь Сем. Якщо через вашу цидулку чесні гобіти повинні всю ніч під дощем мокнути, то я її зараз відшукаю і зірву. Зі стукутом закрилося вікно, і зі сторожки на тому березі висипала купка гобітів з ліхтарями. Вони відчинили ворота на своєму кінці. Деякі навіть перебігли міст і, побачивши приїжджих, злякано замерли. «Ану, підійди сюди!» «Хобе Скирдинг», – покликав Мері, впізнавши земляка у світлі ліхтаря. «Не впізнаєш бріндібока? Роз'ясни, як усе це розуміти і що тут поробляють пристойні мешканці Забоча, такі як ти? Якщо не помиляюсь, ти служив при заставі гобітону. «Гей, гей!» – заволав Хоб. «Та це ж пан Маріадок у військовій амуніції. А в нас базікали...» «Начебто ви загинули в старому лісі. Дуже радий бачити вас живого і здорового. Чим казати люб'язності через тин, відчинив би». Перебив його мері. «Пробачте, пане, ніяк не можу. Наказ». «Наказ? Чий?» «Губернатора». «Що за губернатор? Часом не лото?» – запитав Фродо. «Саме він». Але ж тепер його треба звати губернатором. Чудово. Так він принаймні не ганьбить ім'я Торбенців, перхнув Фродо. Ну, я бачу, пора родичам узятися за нього і привезти дитями. За воріт долетів боязкий шепіт. Будь ласка, не треба так казати. А що як раптом він довідається? І якщо ви будете так шуміти... Може прокинутися здоровило, що йому служить. Неодмінно прокинеться, пообіцяв мері. І ми швиденько його заспокоїмо. Якщо ваш новоз'явлений правитель наймає бандитів з пустищ, то схоже ми й справді пізненько повернулися. Він зістрибнув із сідла, зірвав оголошення і кинув за тим. Гобіти відсахнулися. Жоден не зважився відсунути засуви. Піне до мене, скомандував Мері. Нас двох вистачить. Вони видряпались на поперечину воріт, гобіти сторожі утекли. Знову занив ріжок. З двоповерхового будинку висунулася довга постать, що добре була помітна в освітленому прямокутнику дверей. Що за шум? гаркнув здоровило. Наближаючись. Хто сміє ломитися у ворота? Пішли звідси. Паршиві недомірки. Поки шиї не позвертав. Раптом він позадкував. Перед ним блиснули мечі. Гей, біле тернику! Крикнув Мері. Якщо за десять секунд не відкриєш, гірко пошкодуєш. Відчиняй. І забирайся геть, щоб духу твого не залишилося. Терник Зіщулившись, підійшов до воріт і зняв засуги. «Ключ віддай!» – наказав мері. Розбійник жбурнув ключ йому під ноги і кинувся навтіки. Коли він пробігав по споні, один з них вискнув і піддав йому копитом. Терник заскилив і назавжди згинув у темряві. «Браво, Біле!» – засміявся Сем. «Так, із здоровилом все гаразд». Весело сказав Мері. З губернатором теж у свій час поквитаємося, а зараз нам потрібна кімната для ночівлі. Якщо ви розвалили заїзд і замість нього наліпили поганих сараїв, доведеться вам самим нас розміщувати. Вибачте, пане Мері, це теж заборонено. боязко промурмотів Хоп. Приймати проїжджі, харчуватися не за розкладом і все таке. «Та що ж у вас діється?» – вразився Мерій. «Не Літо рід?» Літо начебто було вдале, і врожай відмінний. «Рік таки видався непоганий», – зізнався Хуб. «Багато усього зібрали, але ніхто не знає, куди воно поділося. Приходили всякі збирачі, усюди лазили, все заміряли, на склади забирали. Зібрати зібрали, а роздати забули». Нічого ми з цих складів не одержали. Слово честі, огидно слухати, буркнув Пін, позіхаючи. Та ще проти ночі. Ми маємо досить харчів, ви тільки відведіть місце до голову прихилити. Нам і гірші ночівлі випадали. Гобіт і брамники все м'ялися, та ми мрили. Пропозиція Піна відверто суперечила усім суворим наказам. Але ніхто не насмілився опиратися чотирьом добре озброєним, рослим і сильним подорожанам. Фродо наказав знов зачинити ворота. Якщо навколо водилися злодії, ця обережність не була зайвою. Потім друзі увійшли до сторожки, напівпорожнього похмурого приміщення з вогнищем, де не розводили вогню і абияк розташувалися. На другому поверсі стояли тверді ліжка, а на стінах висіли довжелезні списки заборон і розпоряджень. Пін їх негайно зірвав. Пива не було взагалі, їжі обмаль. Але з провізії, що гості розділили на всіх, вийшла пристойна вечеря. Пін, порушивши розпорядження номер 4, кинув у вогнище цілу в'язку хмизу, приготовану для наступного дня. «Зараз би люлечку закурити», – сказав пін. «Легше було б ваші новини слухати». «Тютюну немає», – зітхнув Хов. «Тобто немає ні для кого, крім людей. Кажуть, запаси скінчилися. А цілі каравани відраджали з південної чверті, через Сарнський Брід, з рік тому, саме після вашого від'їзду. Але, схоже, тютюн і раніше потроху спливав з Гобітанії». «Цей Лото. «Тримай язика за зубами, хобе!» сполохнулися відразу кілька гобітів. «Ти ж знаєш, такі промови заборонені. Губернатор довідається, нам усім буде погано!» «Він би не довідався, якби не були ви під лабузниками!» запально викрикнув хоб. «Тихо, тихо!» – зупинив Йосем. «І так усе ясно. Гостиність скасована, пива нема, тютюну нема, але по горлянку заборон і чвар. Берете приклад зорків? А я вже думав відпочити нарешті. Ну, попрацюємо ще трохи. А зараз ходімо спати. Ранок покаже. У новозявленого правителя, вочевидь, були свої засоби дізнаватися про новини. Від моста до торби на кручі було 40 миль з гаком. Але хтось Встиг протягом доби доповісти. Фродо і його супутники незабаром переконалися в цьому. Вони не мали чітких планів. Спочатку думали відправитися до стрункової яруги і трохи відпочити, але тепер вирішили їхати прямо до гобітону. Тому вони виїхали рано вранці і пустили свої поні клусом. Вітер вщух, але небо залишалося похмурим. Округа здавалася безжиттєвою і сумною. Щоправда, і пора настала така – листопад, пізня осінь. Але навіть для цієї пори занадто багато горіло багать уздовж дороги. І занадто багато дідкого диму стелилося над лісовою межею. Надвечір мандрівники прибули до Жабічого лугу, великого селища, за 20 миль від моста. Вони хотіли переночувати в трактирі пливучий пень. Повсюди відомому хорошою кухнею. Однак на околиці їх зустріла рогатка поперек дороги з причепленою картонкою. Вхід заборонено. За рогаткою стовпилися гобіти з пір'ям на шапках і з в руках. Фізіономії їхні були пихаті, надуті і трохи злякані. «Що це ви?» – поцікавився Фродо ледве стримуючись від сміху. «От що, пане Торбенсе!» відповів найголовніший гобіт із двома пір'їнами на шапці. «Ви арештовані з приводу зламання воріт, псування офіційних оголошень, беззаконного порушення кордонів і підкупу стражів, що виконують службові обов'язки шляхом їх частування. Оце й все?» посміхнувся Фродо. «Дозвольте, я трошки додам, Трутився Сем. Називання губернатора на ім'я, злочинне чесання рук з метою дати доброго ляпаса по його прищавій фізіономії, а також образа посадових осіб шляхом іменування їх чередою дурнів. «Припинити! Згідно з наказом ви повинні піти за нами без опору», – заверещав Говід із двома пір'їнами. Так званий шериф. «Ми відведемо вас до Заріччя і передамо здоровилам. Там ви відповісте на всі запитання і висловите все, що забажаєте. Але якщо вам не подобається сидіти у в'язниці, раджу не потякати зайву». Шериф і його попихачі тільки рути роззявили, коли Фродо і його друзі у відповідь голосно розреготалися: «Не плетині синітниць!» – сказав Фродо крізь сміх. Я пощу, куди побажаю. І коли захочу. Проте зараз я поспішаю до Торбена Кручі. У мене там справи. Можеш іти за мною, я не заперечую. Хай так і буде, пане Торбенсе. Відразу ж погодився шериф. Але пам'ятайте, що я вас заарештував. Добре? Не забуду. Можеш бути певний, завірив Фродо. Повік не забуду. Але, можливо, колись пробачу. У будь-якому разі Зараз я нікуди не їду Будь ласкавий Провезте мене до пливучого пня Не можу, пане Трактир зачинено Є казарма на тім кінці села Можу надати вам Давай, сказав Фроду, Ти вперед, ми за тобою Вони вирушили далі Дорогою Сем оглянув Ряди сільських стражів порядку І помітив знайоме обличчя Ей, робіне «Робін Ямкенс!» – окликнув він. «Підійди сюди, поговорити треба!» Робін боязко подивився на шерифа, той насупився. Але суперечити не посмів. Сем спішився, і Робін пішов поруч з ним. «Слухай, приятелю!» – сказав Сем. «Ти виріс в губітоні, і повинен мати трохи більше здорового глузду. Чи не соромно тобі зачіпати пана Фродо? І чого це раптом трактор зачинено?» «Трактири усі зачинено!» – шепнув Янкес. «Губернатор не любить пива. У всякому разі з цього почалося. Тому що, щиро кажучи, здоровили п'ють, скільки влізе. Ще він не любить, щоб вешталися, де заманеться по країні. І тому, якщо кому треба їхати, зобов'язаний йти до шерифа і доповідати, куди й навіщо. І ти вплутався в такі неподобства?» Я пам'ятаю, ти завжди віддавав перевагу огляду трактирів не зовні, а зсередини. На службі і після служби охоче потягував пивце. І зараз не відмовився б. Не серце на мене, Семе. Куди мені подітися? Я ж пішов до шерифа служити сім років тому, коли нам таке й не снилося. Думав, розумієш, що зможу всюди ходити, слухати плітки, де пиво краще. А вийшло, он бача, як. Той кидай їй до біса цю службу, якщо не хочеш паскудитися. Не дозволять, зітхнув Робін, заборонено. Якщо я від тебе це слівце ще почую, обурився Сем, розлючуся, так і знай. Чесно кажучи, я б не образився, сказав Робін, знижуючи голос. Нам би розлютитися всім разом, може щось зрушилося б. Але зрозумій, Семе. Губернатору служать здоровили, він їх усюди посилає. І якщо хто обурюється, відразу тягнуть до в'язниці. Перший туди потрапив, то стул, уші шерстопав, бургомістр. А потім ще багато хто. Арештантів б'ють. А ти на них працюєш. Зі злістю перебив Сем. Хто тебе послав до жаб'ячого лугу? Ніхто, ми тут постійно. Живемо в казармі. Загалом у Східній чверті стражників сотні дві. А буде ще більше. Губернатор видав наказ про новий набір. Багато хто служить з-під палки, але не всі. Знайшлися в Гобітанії охочі сунути ніс у чужі справи і виличатися. Знайшлися й такі, що доносять. Ага. Саме так Лото про нас дізнався, чи що? Звичайно. Жителям не дозволяється користуватися поштою, а шпигунам можна. І вони тримають посильних на поготові. Один такий прибіг уночі з кривої версти з секретною естафетою. Другий її далі поніс. А нині о півдні прийшов таким чином наказ. Вас затримати і доставити до Заріччя, а не прямо у в'язницю. Напевно, губернатор хоче швидше з вами розправитися. «Як пан Фродо з ним перемовиться, відразу передумає», – переконано сказав все. Сільська казарма була нітрохи не краща за казарму при мосту. Одноповерхова, вікна вузькі, стіни з бридкої сірої цегли, усередині й вухко. Вечерю подали на довгому столі з неструганих дошок, які до того ж нікому не спадали на думку вимити і пошкребти. Їжа була саме до такого столу. Мандрівники не відчули щонайменшого бажання затримуватися. А оскільки від заріччя їх відокремлювало ще 18 миль, вони виїхали вранці близько 10-ї. Виїхали б і раніше, якби не помітили, що зволікання дратує шерифа. Вітер перемінився з західного на північний, похолодало, але дощу не було. При виїзді селища Кавалькада мала чудернацький вигляд. Хоч ті нечисленні мешканці, що наважилися вийти подивитись, мовчали, не знаючи, чи дозволено сміятися. Арештантів повинні були супроводжувати два десятка стражників, але Мері змусив їх вишикуватися спереду, а четверо охоронців їхали за ними. Мері, Пін і Сем сміялися, співали, Невимушено розмовляли, а стражники крокували як дерев'яні, силкуючись надати собі суворого і поважного вигляду. Фродо мовчав, здавався сумним і замисленим. Останнім Повсково вони проїхали на сільській вулиці, був бадьорий дідок, що підстригав живопліт. З колони відразу вискочили двоє і рушили до дідка. "Пане шерифе!" вигукнув Фродо. Негайно заклич своїх підлеглих до порядку, бо інакше я це зроблю замість тебе. Шериф поспішно покликав стражників, і ті похмурі повернулися в стрій. Вперед кроком руш скомандував Мері. Вершники подбали, щоб непроханий ескорт був змушений швидше ворушитися. Сонце визирнуло крізь хмари, і, хоч віяв холодний вітер, стражники засапалися і добряче змокли. Діставшись до каменя трьох чвертей, вони зовсім скисли. Пробіжка на 14 миль з одним єдиним привалом о півдні – не жарт, а йшли вже третю годину. Голодні, із збитими ногами, стражники вже не могли бігти на рівні спонів. «Ну, ми вас не примушуємо. Нас доженете, коли зможете», – сказав Мері. «Ми їдемо далі. Будь здоровий, робчику», – помахав рукою Сем. «Чекаю тебе в Зеленому Драконі, якщо не забув туди дорогу!» «Арештанти тікають і знову порушують розпорядження!» Сумовито пробурмотів шериф. «Я за це не відповідаю!» «Не бійся! Ми інші розпорядження усі до єдиного порушимо!» «В тебе не запитаємо!» – запевнив Йопін. «До побачення!» Вони пустилися Рисю. І коли сонце почало знижуватись до Білого Нагір'я, дісталися за річчі. Звідси починалися вже рідні місця Фродо і Сема. І тут їх наздогнало перше болісне враження. Багатьох знайомих будинків бракувало. Одні згоріли, інші розібрані. На північному схилі Пагорба, над великим ставком, затишні нірки з'яяли пусткою. Садки, що тяглися раніше строкатим килимом, аж до берега, Заросли бур'яном. Там, де дорога на гобітон йшла прямо понад ставком, на місці гомінких дерев вишикувався ряд нових нудних будівель. Подивившись жахом у бік, вони побачили вдалині високу цегельну трубу. Вона плювалася клубами чорного диму у вечірнє небо. Сем скипів. Мені вже не сила на це дивитися, пане. Я туди їду негайно. Розібратися хочу старого свого відшукати. Спершу з'ясуємо, що нас там чекає, зупинив його Мері. Управителя під рукою напевне ціла зграя охорони. Треба розпитати кого небудь. Але будинки і нірки заріччя стояли покинуті, і ніхто не вийшов їм назустріч. Причина незабаром з'ясувалася, під стіною корчми зелений дракон. Він стояв, як і колись, останнім по дорозі на гобітон, порожній, з'яючи розбитими вікнами, маячили фігур людей, довотелесих і косооких. «Точнісінько біл терник з бригори», – сказав Сем. «Чи його родичі з Ізенгарду?» – буркнув Мері. Здаля гобіти помітили ціпки в руках у розбійників і ріжки на поясах. Іншої зброї не було видно. Коли подорожани наблизилися, вони висипали на дорогу і перегородили проїзд. «Куди прямуєте?» – запитав один, найбільший і найбридкіший. «Далі їхати не можна. Іде ваш славний ескорт?» «Іде за нами», – повідомив Мері. «Їм щось ноги болять. Ми обіцяли їх тут почекати». «Ну, що я казав?» – кинув бандит своїм дружкам. Цим малорослим дурням вірити не слід. Я так Шаркій сказав. Потрібно було вислати парочку наших хлопців. Вийшло б те ж саме, заперечив Мері. Щоправда, ми в наших краях до піших розбійників не звикли. Але вже якнебудь небудь призвичаїлися б. Розбійники? Це те про нас? Краще по-доброму, принишкни, бо я інакше заговорю. У вас недоростків у головах розгардіяж, Не дуже розраховуй на м'якосердя правителя. У нас є шарки. І губернатор зробить усе, як він скаже. І що ж він каже? Спокійно запитав Фродо. Настав час розворушити вас і навчити правильно жити. Шарки свого доб'ється. І носитися з вами не стане. Вам потрібен справжній правитель. І ви його одержите. Ще до кінця року якщо не кинете бунтувати. Ми провчимо ваш щурячий виводок». «Ну, спасибі, що пояснив», – кивнув Фродо. «Ось які ваші наміри. Я саме їду до пана Лото. Думаю, йому теж цікаво буде послухати». Бандит зареготав. «Лото! Лото усе знає. Про нього не турбуйся. Лото послухає Шаркі. Поза як примхливого правителя можна й скинути?» А якщо й малий народець здумає втручатися не у свої справи, вкоротимо його. Зрозумів? Цілком, відповів Фродо. По-перше, я бачу, ви тут дещо відстали від життя. На півдні багато чого змінилося з того часу, як ти звідтіля пішов. Чорний замок повалено. До Гондору повернувся король. Ізенгард зруйнований. І твій знаменитий начальник блукає світом, як же брак. Я зустрів його по дорозі. Тепер уже не зграю розбійників, а посланці короля будуть прибувати до нас по зеленому тракту. Косоокий вузливо посміхнувся. Як же брак, кажеш? Та невже. Ач, вихизовується, хвалько. Нам це не перешкодить затишно влаштуватися у вашому тихому куточку. Годі гобітам ледарювати. А щодо до королівських посланців, ось що я з ними зроблю. Додав він, клацаючи пальцями під самим носом Фродо. «Бачив? Якщо я взагалі забажаю звернути на них увагу?» Цього Пін уже стерпіти не міг. Він згадав луги Кормалам і кров його як сміє косоокий лиходій обзивати хвальком хранителя персня. Пін відкинув плащ за плечі, витяг меч і, сяючи срібним шитвом гондорського вбрання. Виступив зі своїм коником уперед. «Я друг і посланець короля, прославлений у землях Заходу. Ти не тільки злодій, але й дурень, на коліна, мерзотнику. І проси пробачення, якщо не хочеш, щоб я провчив тебе цим клинком, який рубав тролів». Меч блисну у промінні вечірнього сонця. Сем і Мері теж взялися за зброю і приєдналися тупіно. Але Фродо сидів нерухомо. Лише мовчки дивився на ворогів. І ті відступили. Дотепер вони легко приструнювали неозброєних селюків-бригори чи приголомшених мешканців Гобітанії. Безстрашні гобіти, з гострими мечами і суворими обличчями це було щось нечуване. «Забирайтеся геть!» – звелів Мері. «А якщо ризикнете коли-небудь ще порушувати наш спокій, пошкодуйте». Бандити порозбігалися, запекло сумлячи на ходу у свої ріжки. Гобіти рушили далі. «Все ж таки ми вчасно повернулися», – сказав мері. «Мабуть, навіть дещо запізно», – заперечив Фроду. «У всякому разі Лото вже не врятувати. не дури, а все-таки шкода його». «Врятувати Лото?» – здивувався Пін. «Ти, мабуть, мав на увазі покарати». Ти, здається, не зовсім зрозумів суть справи. Лото дурний, барнославний, і його заманили в пастку. Лиходії загарбали все у свої руки, грабують, залякують, і руйнують усе самовільно, прикриваючись його ім'ям. Лото, по суті, у полоні, і, напевно, тремтить від страху, вторби кручі. Отож я й кажу, треба його виручати. У мене голова обертом йде, поскаржився Пін. Чого завгодно очікував будь-якої катавасії. Але бити на піорків лиходіїв заради порятунку прищуватого лото? Бити? Так, може дійти й до цього, сказав Фродо. Але пам'ятай, гобітів ні єдиного. Навіть тих, хто служить ворогу. Навіть тих, хто служить ворогу не зі страху, а через схильність. Не бувало ще у гобітанії, щоб гобіт убив гобіта навмисно, і не нам цей звичай порушувати. Взагалі, не прагне вбивати, це пропустимо лише коли неминуче. Стримуйся, не піднімай руку, не зваживши. Якщо цих типів тут багато, зауважив Мері, без бійки не обійтись, ні співчуттям, ні сумом, мій Фродо, не врятувати ні лоту, ні тим більше всю гобітанію. «А вже ж! Усіх так легко не розженеш!» – погодився Пін. Цих ми зненацька застигли, чули, як сурмили. Виходить їх поблизу ще багато, а гуртом вони похороб рішить. Пошукаємо, де укритися на ніч. Хоч ми і озброєні, нас усього четверо. Є ідея, – сказав Сем. Поїхали до старого Вовнера. Він живе на південній стежці і завжди був гідним гобітом. Та ще в нього ціла купа синів, і усі мої приятелі. Ні, заперечив Мелі, шукати притулку немає сенсу. Гобіти завжди так робили, і виходило на руку ворогам з'являться цілою юрбою оточать і викурять нас. Або й зовсім спалять разом з будинком. Ні, треба діяти. Як? запитав він. Підіймати гобітанію. І негайно будете обітів! Нові порядки не могли нікому сподобатися, за винятком ледарів дурнів Ті сподіваються таким чином здобути повагу й становище, а на інше їм плювати. Гобіти довго жили в спокої й достатку, і тепер розгубилися. Але якщо кинути смолоскип, багаття охоче спалахне. Здоровили це, звичайно, розуміють вони спробують потоптати нас якнайшвидше. Не можна втрачати ані хвилини. Семе, якщо хочеш, навідайся до Вовнера. Його тут поважають, і не дарма. Але поквапся. Я зараз заграю мій роханський ріг. Тут такої музики, мабуть, і не чули. Друзі учував поскакали до головної площі Заріччя. Сем завернув на бічну стежинку і помчався до Вовнерів. Незабаром його нас догнав чистий дзвінки на співрога. Далеко в горах і полях відповіла йому луна. І такий наполегливий був заклик, що Сем ледь не повернув назад. Його поні став дибки і заїржав. «Уперед!» Весело гукнув Сем. «Не бійся, ми незабаром повернемося». Тим часом Мері заграв побутку. в забочі. «Вставай! Вороги! Пожежа! Горимо!» У селищі за спиною Сема загрюкали двері, а попереду замихтіли вогні, загавкали собаки, почулись квапливі кроки. І назустріч Сему вибіг старий Вовнер і три його сини – Том, Джолі і Нік, усі з сокирами. Вони заступили дорогу, але старий відразу зупинив їх. «Стривайте, він схожий на Гобіта. Егей! Хто ти такий?» І чому у заріччі галас? Не впізнаєте? Сема Гемджі не впізнаєте? Вовнер підійшов до нього в притул і придивився. Оце так-так, і голос Сема, і обличчя точнісінько. Ну ти й вдягся. Якби я навіть зустрівся з тобою ніс до носа, і тоді не збагнув би, з ким маю честь. Отже, повернувся з далеких країн, «А ми вже боялися, що тебе не побачимо живим». «Живісінький», – відповів Се. «І пан Фродо теж. Він тут неподалік із друзями. Тому й галас. Ми бунтувати зібралися». «Не набрит вам правитель і його зграє? Я за вами». «Дуже добре», – сказав Вовнер. Врешті-решт хтось почав. Мені весь рік аж кортіло узятися за це. Та ніхто не хотів підсобити. До того ж, я не міг залишити дружину з дочкою. Бандити тут всюди вештаються. Ну, а якщо ви бунтуєте, то й ми з вами. А дружина? А дочка? – запитав Сем. Їх зараз самих залишати небезпечно. З ними залишиться Ніпс. Якщо думаєш, що він один не справиться, можеш і ти залишитися. Мукаво посміхнувся Вовлер. Потім махнув рукою, підкликаючи синів. І вони, тупочучи, побігли до селища. Сем поспішив до ферми. У глибині просторого подвір'я, на ганочку, перед круглими дверима стояла дружина Вовнера з дочкою, а під ганком юний Ніпс із вилами на поготові. «Обережніше, хлопче!» – крикнув Сем ще здоля. «Не пробуй мене підняти на вила, я в кульчузі. Ніпсе, нічого не вийде». Він зістрибнув з поні і вибіг на ганок. Господарка дивилася на нього, окруливши очі. «Добрий вечір, матінко Вовна!» – привітався Сем. «Добрий вечір, трояндочко!» «Добрий вечір!» – жваво відгукнулася трояндочка. «Де ж ти пропадав?» «Усі казали, загинув. А я так саме і самої і весни тебе ждала. Щось ти не дуже поспішав. Що вірно, то вірно!» – погодився Сем. – Зате зараз я поспішаю жахливо. Ми вирішили розібратися з вашими справами, і на мене чекає пан Фродо. Я тільки забіг побачитися, подивитися, як ви тут живете. – Причудово живемо, – сказала матінка Вовнер. – І було б ще краще, якби не ці злодії й розбійники. – Ну, Семе, біжи, – сказала Трояндочка. – Якщо ти допомагав пану Фродо увесь цей час – не годиться залишати його зараз, коли починаються справжні небезпеки. Сем онімів від такого несправедливого докору, але йому довелося витратити тиждень, щоб докладно порозумітися. І тому він круто обернувся, скочив у сідло і натягнув повітря. Але трояндочка встигла зістрибнути з ганку і підбігти до нього. «Знаєш, Семе, ти так гарно виглядаєш, Вийкнула вона. Поспішай. Але будь обережний, будь ласка. І як проженеш лиходію, відразу до нас. У зарічі вже все вирувало. Повернувшись, Сен застав і юрбу молоді, і близько сотні дорослих, кремезних гобітів, озброєних сокирами, кувалдами, довгими ножами та кийками. У деяких були навіть мисливські луки. А з околишніх ферм Прибували всенові добровольці. Розпалили багаті. По-перше, це суворо заборонялося. По-друге, ставало темно. Мері велів перегородити дорогу на обох кінцях селища. Присланий загін, наштовхнувшись на перешкоду, відразу ж зупинився. А коли стражники втямили, що до чого, більшість, зірвавши пера із шапок, приєдналися до повстанців а інші потихеньку накивали п'ятами. Коли Сем з'явився, Фродо розмовляв зі старим Вовнером, а околишні жителі стояли навколо щільним гуртом і розглядали їх з цікавістю та подивом. «Що ж починати?» – запитав Вовнер. «Поки що не знаю», – сказав Фродо. «Спершу треба зібрати відомості. Скільки тут у вас розбійників?» «Важко сказати. Вони то приходять, то зникають». Близько півсотні в їхньому сараї по дорозі на Гобітон. Звідти вони розповзаються всюди красти. Це в них називається реквізиція. Але при начальнику завжди залишається не менше двох дюжин, При губернаторі, тобто. Взагалі ж він проживає в Торбі. Але останнім часом не показується, вже десь два тижні. Щоправда, його люди нікого до садиби не підпускають. Але здоровили є не тільки в Гобітоні, «Чи не так?» – запитав Пін. «Де їх тільки немає. Ціла зграя на півдні, у глибокопі, і над Сарцьким бродом, і в лісовій межі, кажуть, ховаються. А при роздоріжжі збудували собі будинок. Та ще є підвали, тобто старі льохи в Гобітоні. Там вони в'язницю влаштували. А взагалі ж цих нагідників по всій Гобітанії більше трьохсот не набереться. Якщо навалимося усім миром, впораємося. «Зброя в них є?» – запитав Мері. «Батоги, палиці та ножі. Їм цього вистачає. Але якщо дійде до сутички, у них знайдеться, безперечно, щось серйозніше. Деякі навіть луки мають. Вони якось застрелили декого з наших. «Бачиш, Фродо», – мовив Мері, «я казав, без бійки не обійтися. Ті першими почали убивати». «Не зовсім так», – заперечив Вовна. «Стріляти почали ваші, пане Перігріне. Батечко ваш не бажав підкоритися Лото. Мовляв, якщо кому й правити Гобітанією, то це законному Тану, а не самозванцю». Тоді Лото наслав своїх людей, а пан Тук заявив, що не дозволить втручатися у свої справи. «Тукам добре. Вони мають у пагорбах глибокі нори та ще й великі кладівники». Тукили ходіїв до своєї землі і на крок не пускають. Якщо хтось заблукає, проганяють. А трьох застали за крадіжкою, тих і зовсім застрелили. Тоді здоровили дуже озлобилися, обложили садибу туків. Ніхто туди не пройде і звідтиля не вибереться. Молодці родичі, вигукнув він, І все-таки з ними треба зв'язатися. Я їду до кладівників, хто зі мною? Визвалося декілька хлопців. Їм відразу підвели поні. «До скорого побачення!» – крикнув Пін. «Навпростець, тут не більше, ніж 14 миль. До ранку приведу ополчення». Мері засурмив у ріг, гобіти дружно крикнули «Ура!» І Пін з товаришами зник у густому морці ночі. «І все ж мені противне вбивство!» – зітхнув Фродо. «Намагайтеся щадити навіть цих негідників!» Якщо не буде загрози для життя Гобіті. Добре! кивнув Мері. Візиту наших нових знайомих з Гобітона можна чекати з хвилини на хвилину. І вони сюди не базікати прийдуть. Постараємося обійтися з ними пошляхетно. Але готуватися треба до гіршого. У мене є план. Добре, сказав Фроду. Влаштовую усе, як ти розумієш. Підбігли два підлітки, яких Мері. Годину тому посилав на розвідку до Габітона. Йдуть! Голів 20, а то й більше!» Двоє завернули ленами на захід. «Напевно, до роздоріжжя», – припустив Вовнер за підкріпленням. «Ну, туди та назад їм ще відмахати миль по 15 треба. Поки що можемо не турбуватися». Мері поспішив приступити до підготовки. Том Вовнер очистив дорогу, Відіславши по домівках усіх, хто не мав зброї. Чекати довелося недовго. Незабаром почулися різкі голоси і топотіння важких чобіт. Підійшовши до завалу на околиці, люди вибухнули сміхом. Їм не вірилося, що в цьому тихому краю могли знайтися сміливці, готові чинити опір двом десяткам людей здорових. Гобіди відкрили прохід у завалі, і вишукувалися у бабіч дороги. «Дякуємо!» – гумливо закричали бандити. «А тепер марш звідси! Під перини! Якщо не хочете отримати прочухана!» Тупочучи по вулицях Заріччя, вони репетували. «Гаси лампи! Усі по домах! У разі непокори 50 голів заберемо на рік у підвали! По домах!» У начальства уривається терпець. Ніхто не звертав на ці крики уваги. Гобіти дочекалися, поки загін пройде. Вишикувалися по чотири в ряд і покрукували слідом. Біля багаття на площі бандити застали одного Дома Вовнера. Він грів руки над вогнем. Ти хто такий? Що тут робиш? Напустився на нього ватажок банди. Вовнер, не поспішаючи, озирнувся. Саме це я хотів би довідатися у вас. Ця земля не ваша, і ніхто вас сюди не звав. Ого! – здивувався ватажок. А ну, хлопці, візьміть його до підвалів, а по дорозі провчимо його, щоб не брикався. Двоє бандитів підбігли до тома, але відразу ж застигли, мов, у копані. Виявилося, що старший фермер на площі не один. У сутінку, по краю кола, куди досягало світло багаття, Стояли гобіти, що тихо прокралися слідом за бандитами під прикриттям темряви. Їх було близько 200, і усі озброєні. У коло світла увійшов Мері. Ми вже зустрічалися сьогодні, і я вас, здається, застерігав. Застерігаю вдруге. Ви добре освітлені, і наші лучники вже прицілилися. Якщо посмієте торкнути цього старого, чи когось з наших гобітів, «Вони спустять стріли! Кидайте зброю!» Ватажок озирнувся. Виходу з паски не було. Однак, маючи при собі два десятка шибеників і погано знаючи гобітів, він не злякався. Йому здавалося, що пробитися через оточення буде легко. «Бейте їх, хлопці!» – верескнув він. «Бейте, не жалійте!» Із довгим ножем в одній руці і палицею в другій він кинувся на прорив. Мері заступив йому шлях. Бандит люто замахнувся палицею і впав, пробитий відразу чотирма стрілами. Інші бандити відразу все зрозуміли і здалися. Їх роззброїли, зв'язали і замкнули в казармі, яку вони для себе ж і побудували. До дверей поставили варту. Убитого ватажка закопали віддалік від дороги. «Непогано вийшло, га?» – радів вовно. «Впоралися. Я ж казав...» «Треба тільки підштовхнути. Ви вчасно повернулися, пане мері». «Ну, це ще тільки початок», – сказав мері. «Якщо ти вірно підрахував, ми знешкодили усього десяту частину з граї. Але продовження доведеться відкласти, бо вже темно. А вранці відвідаємо правителя. Чому не відразу?» — запитав Сем. — Восьма година, дитячий час. — А мені кортить побачити старого — дядечку Вовнер. — Чи ви щось чули про нього? — Чув. — Поганого мало, але й хорошого нічого. Навколо торби усе перерили, і старий сильно хвилювався. Люди губернатора спочатку, крім паління та кардіжок, ще справою займалися. Збудували кілька халуп. От старого туди й переселили це замилю звідси. Він відвідує мене при нагоді. З харчами в нього здається краще, ніж в інших бідолах. Зрозуміло, він проти нових порядків. Я б запросив його пожити в нас, але це забороняють. Спасибі, дядечко, повік не забуду. Схвилювався Сем. Неодмінно поїду до старого. Цей самий губернатор і Шаркун, чи як там його, таку капу вночі можуть зробити. Хочеш їдь, Сказав Вовнер. «Тільки візьми із собою кого-небудь. Везіть старого до мене на ферму. До Гобітону не наближайтеся. Джолі тобі покаже дорогу». Сем вирушив незволікаючи. Меррі розіслав розвідку по окрузі. Розставив пости й застави. І поїхав разом із Фроду до Вовнерів. Допізно просиділи вони з домочадцями Вовнера в теплій кухні. Хозяїни ввічливо розпитували гостей але слухали у півуха. Їх занадто поглинули події в Габітанії. «Усе почалося з тіпуна, тобто злото», – говорив вовне. «І почалося майже відразу після вашого від'їзду. Цей тіпун, що надумав, усе загарбати і усіх підкорити?» Він, виявляється, давно вже накопичував усяке добро. Тільки до добра воно його не довело. Скуповував, бачите, направо і наліво. Звідки й гроші бралися? І броварні, і заїзди, і ферми, і тютюнові лани. У піскомана млин відкупив, ще перед тим, як оселився в торбі на кручі. Ну, відомо, йому чимала спадщина від батька дісталася, південні чверті. Ще пару років тому подейкували, начебто найкращий листовий тютюн він продає за кордон. А наприкінці минулого року Він і готовий тютюн Вивозити почав цілими обозами У нас Курева забракло А тут ще й зима настала Народ загаласував Але він якось зумів усіх утихомирити Вози в нього люди служили Усі справжні лиходії Він одних з товаром на південь відправив А інші тут оселились Далі ми й не щулися Аж гульк, яких усюди повно стало. Заходилися вони валити ліс, копати, будувати собі будинки. Одне слово – розперезалося. Спершу тіпун збиток відшкодовував. Та де там? Незабаром вони просто стали хапати все, що вподобають. Тоді народ заремствував. Щоправда, не дуже голосно. Старий бургомістр Віл вирядився протестувати але по дорозі здоровили його схопили, потягли в підвали. Там він бідолашний і досі сидить. Це, мабуть, десь після Нового року. А як не стало бургомістра, Тіпун оголосив себе верховним шерифом і став усім заправляти. А хто насмілювався грубіянити, як вони це називають, на того чекала доля віла. І з кожним днем дедалі гірше. Люлькового тютюну не залишилося ні в кого. Крім людей губернатора те ж саме і з пивом люди п'ють, а гобіти ні. Мовляв, губернатор пивного духу не терпить. Взагалі усього ставало менше, тільки розпоряджень більше, щоб ніхто не смів ховати своє добро, коли бандити шастують з хати в хату, начебто для справедливого поділу, а насправді все гребли собі, а гобіта самі недоїдки в казармах. Усяка зіпсована гедота. Погано було. Але як з'явився Шаркі, отут зовсім стало непереливким. "Тож ж він такий?» – запитав Мері. Щось ці типи про нього балакали. Їхній головний, наскільки я знаю. Перший раз почули ми про нього в пору жни. Наприкінці вересня. Ніхто його не бачив. Живе нібито в торбі. Він, схоже, нами зараз і керує. Лиходії його слухаються. Він їм велить рубати, палити, трощити і вбивати теж. А то й зовсім, без усякого сенсу, дерева валять і залишають гнити на місці. Будинки палять, а нових не будують. А що з млином піскомановим було? Тіпун його розвалив, привів якихось з бандитськими пиками. Вони йому новий побудували, більший колишнього і з усякими викрутасами. Дурний тот зрадів і тепер там працює, служить губернатору на тім самим місці, де його сам собі хазяїном був. Тіпун заявив, мовляв, новий млин меле швидше і краще, і понабудовував ще декілька таких сам. Та звідки ля зерна взяти для нового млина? І більше, ніж для старого. А при шаркі взагалі молоти нічого стало. Тепер тільки й дається махина, що гуркіт та дим та кіптяли, в усій окрузі сморід стоїть, спокою немає ні вдень, ні вночі. У ставок виливають якісь помиї, намисну воду забруднюють, і все це пливе в бериндуїн. Якщо їм забажалось згубити гобітанію, кращого способу не знайдеш. Але хоч який тіпун дурень, а не може він цього прагнути, тому я думаю, що це витівки шарки. Ясна річ, підтакнув молодший Тім Вовнер. Інакше вони матусю Лотто Геранію не посадили б у підвали. Адже він її дуже любить, одну на всьому світі. У Гобітоні бачили, йшла Геранія по стежині Скручі зі своєю старою парасолькою. Їй назустріч вгору бандити на великому возі. Вона запитує, куди їдете? До торби на Кручі, навіщо? Будувати комори для шарків. Вона зарепетувала. Та хто це вам дозволив? Шарки відповідають геть з дороги, стара відьма. Ну, вона, як закричить: Я вам покажу шарки, підлі негідники, злодії. І кинулася на них з парасолькою. А вони удвічі вищі на зріст. Ну, ясна річ, схопили її і потягли до підвалів. А вона вже не молоденька. Звичайно. Особливою любов'ю вона не користувалася. Але, якщо чесно, Геранія виявилася хробрішою за інших. Аж тут до кухні валився Сем зі своїм батьком. Старий Гемджі на вигляд за рік не змінився. Але оглухнув ще дужче: «Добрий вечір, пане Торбенсе», – сказав він. «Радий вас бачити живого і здорового. Але, пане, я на вас, якщо можна так висловитися, серджуся. Не треба було продавати кручу. З цього всі лиха і почалися. Поки ви, пане, мандрували собі по чужих краях і боролися з чорним народцем, якщо, звичайно, я вірно зрозумів, що сем наплів, а його годі й витлумачити. Отож, поки суд діло, лиходії перекопали всю нашу кручу і плакала моя барабулька. – Дуже вам співчуваю, пане Гемджі, – відповів Фродо. Тепер я повернувся і подбаю в міру сил, щоб відшкодувати збиток. Дякую на доброму слові. Пан Фродо Торбенс – порядний гобіт. Я це завжди казав. Хоча, перепрошую, аж ніяк не про всіх, що носять це ім'я, можна сказати те саме. Сподіваюся, мій Сем поводився як слід. Ви ним задоволені? Цілком, запевнив Фродо. Не знаю, чи повірите. Але ваш Сем тепер відомий на весь світ, звідси аж до моря. А на великій ріці про нього пісні складають. Сем почервонів і з вдячністю глянув на Фроду. Трояндочка зашарілася і посміхнулася герою. Повірити важко, сказав Гемджі-старший. Але бачу, малий потрапив у дивну компанію. Що за каптан? Навіщо пристойному гобіту чіпляти на себе залізяки? Щоправда, вони зношуються не так швидко, як сукно. Вранці і хазяїни, і гості піднялися ще в досвіта. Ніч минула спокійно, однак ранок обіцяв великі клопоти. «Схоже, у торбі супротивника вже немає», – сказав Овнер. «Але банда з роздоріжжя от-от з'явиться. Не встигли поснідати, – як примчав посанець туквича, бадьорий розпалений, там підняв на ноги усю чверть. Новини повзуть, мов пожежа. Бандити, що тримали туквич в облозі, тобто, які живі залишилися. втекли на південь. там переслідує їх, щоб не дати з'єднатися з іншими. Пан мері з ним, а перегрій виїхав майже сам, не хотів порушувати плани Брандібоків. Мері що пробув цілу ніч у сідлі. Повернувся на ферму близько десятої ранку. Його новини були не такі приємні. «Ми не всіх виловили. Вони зібралися біля роздоріжжя і прямують сюди гуртом, близько сотні. Дуть і підпалюють усе, що побачать, негідники». «Так, ці до переговорів не схильні», – сказав Вовнер. «Вони вбивати йдуть. Якщо тук зі своїми не встигне прийти раніше, доведеться ховатися і стріляти із засідки». На жаль, пане Фродо без бійки не обійдеться, але рірід не підвів. Стуквича із зелених пагорбів, спішним маршем з'явилася сотня гобітів на чолі співа. Тепер у мерії були сили для відсічі ворогу. Розвідники доповіли, що супротивник поводиться зухвало. Вони, вочевидь, збиралися придушити бунт без жалю і знали, що головні заколотники у заріччі. Але ця небезпечна, розлючена банда не мала досвідченого ватажка. На марші вони зовсім не подбали про безпеку. Мері обміркував повідомлення і швидко склав план дій. Бандити пройшли по Східному тракту і завернули, не затримуючись, до Заріччя. Дорога йшла спадисто між високими укосами, що поросли поверху густим чагарником. За першим поворотом за чверть милі від тракту банда натрапила на перешкоду. Поперек дороги лежала повалена на бік важка сільська хура. Бандити стали озиратися і помітили над головами серед кущів стіну з гобітів. Інші гобіти прутко викотили на дорогу поза їхніми спинами ще дві хури, відрізаючи банді відхід. Зверху пролунав голос Мері. От вам і гаплик і вашим дружкам у бітоні. Один з них убитий, інших ми взяли в полон. Складіть зброю. Відступіть на 20 кроків і сідайте. Хто спробує втекти, того підстрелимо. Однак бандити виявилися несполохливих. Дехто й послухався б, але побоялися інших. Зо два десятки кинулися штурмувати загородження. Шестеро відразу впали, прошиті стрілами. Інші Вбивши двох гобітів, прорвалися і в розсип полями до лісової межі. Ще двох стріли нас догнали на бігу. Мері голосно затрубив у ріг і здаля донісся відповідний заклик. «Далеко не втечуть», – сказав Пін. «Наших тут усюди повно». У пасті залишалося ще близько 80 розбійників. Вони пробували видертися на схили. Гобітам довелося взятися і за Луки, і за Сокири. Усе ж таки багатьом ворогам, найбільш спритним і злим, пощастило вибратися. На західному схилі зав'язалася рукопашна, Ще декілька гобітів загинуло. Вони вже починали слабшати. Але тут зі східного схилу примчалися Мері з Піном і втрутилися у суточку. Мері власноручно убив ватажка бандитів, Косооко дуже оздоровила, схожого на орка. Потім він наказав усім відходити, залишивши навколо недобитих бандитів оточення злучників. Усе було скінчено. У бою знайшли свою смерть близько 80 ворогів, інші потрапили в поло. Гобіти втратили 19 загиблих, і ще 30 були пораненими. Трупи ворогів навантажили на хури, Відвезли на піщаний кар'єр і там закопали. З того часу місце між двома пагорбами називали бойовою перемичкою. Убитих гобітів поховали всіх разом на вершині пагорба. Пізніше на могилі встановили велику плиту з написом, а навколо посадили дерева. Так завершилася битва під Заріччям 1419 року Остання битва на землі Гобітанії і перша відтоді, як затихли бої в південній чверті 1147 року. Хоч цей бій і не був занадто кривавим, йому присвячено цілий розділ червоної книги. Там перелічені імена всіх учасників, і літописті Гобітанії знали цей перелік на пам'ять СТО дня. Стала зростати слава і достаток роду Вовнері, але у всіх списках хронік на першому місці значаться імена Миріадука Брендібока та Перегріна Тука. Фродо був очевидцем боєм, але навіть не виймав меча спіху. Він тільки стримував гобітів, розлючених за стількох друзів, щоб не чіпали ворогів, які здалися на їхню милість. Після битви і поховання полеглих, четверо хранителів повернулися до Вовнері. По обіді Фроду сказав, зітхнувши. «Ну а тепер, здається, настав час розібратися з губернатором. І чим швидше, тим краще», – додав Мері. «Тільки будь ласка, поводься без зайвої м'якості. Адже він відповідає за навалу, за все, що тут банда накоїла». Вовнар уже підібрав дюжину розумних молодиків нам у супровід. Скоріше за все, у торбі бандитів уже немає. Але про всякий випадок, незабаром вони вирушили. Це були найсумніші години в їхньому житті. Всю дорогу перед ними настирливо стовбичала висока цегляна труба. А коли вони рушили в обхід садиби між двома рядами потворних будівель, Новий млин постав перед ними у всьому своєму неподобстві. Закиптюжені стіни нависали над річкою. По жолобу у воду лився масний чорний бруд. Дерева уздовж дороги були зрубані геть усі. Коли друзі перейшли міст і подивилися на гору, на кручу. Від душевно обволюваних подих перехопило. Навіть дзеркало Галадрієлі не обіцяло такого видовища. На місці колишньої комори виросли просмолені халабуди, каштани зникли, газони і клумби перекопані, потолочені. На пересохлій землі стояли без ладу вози й хури, вулички навколо кручі, пориті каналами, завалені шлаком та жужилицею. Навіть саму садибу неможливо було відразу розгледіти за бараками, що тіснилися по схилу. «Вони зрубали святкове дерево!» – скрикнув Сем. Усі подивилися туди, де колись був розкинутий намет, і Більбо оголосив свою прощальну промову. Мертвий обдертий стовбур лежав на сухій землі. І ця остання крапля переповнила чашу гіркоти. Сем розплакався. Йому відповіло глузливе хихотіння. «За огорожі млина...» Радісно щирив зуби засмальцьований гобіт з чорними відбруду руками. «Що, Семчику, не до смаку тобі видовище, га? Ти завжди був нюня. Хіба ти не поплив на кораблі, як колись любив розпотякувати? Плавав би собі по морях. Ми тут трудимося тепер в поті чола. Бачу!» Витираючи сльози, відповів Сем. Так запрацювався, що й умитися забув. А лупати очима за тину, час знайшовся. У нас з тобою старі рахунки, краще не додавай. Бо невідомо, чим вистачить тобі власної шкіри, щоб розрахуватися. Тот піскома плюнув через ти. Боявся я тебе. Ти мене і пальцем не посмієш торкнути. Я друг губернатора. Тільки пискне. Він тебе не пальцем торкне. Не марнуй часу на цього дурня, Семе сказав Фродо. Сподіваюся, мало хто з гобітів подурнішав так, як оцей. Це було б сумніше за все. Ти піскомане, не й нічема, сказав Мері. І до того ж потрапив прямо пальцем у небо. Ми саме збиралися видворяти твого губернатора. А банда його вже розбита вщент. Тот здивовано витріщив очі. Він тільки зараз помітив збройний почет на мосту. Піскоман метнувся за двері млина, вискочив з ріжком у руці і засурмив, надуваючись від натуги. Побережи щоки, засміявся Мері. Моя пісня краща. Він підніс до вуст свій срібний ріг, заграв, і відразу з усіх нір, землянок і занедбаних будиночків гобітому йому відгукнулися гобіти. Вони вибігали на дорогу, кричали Ура! Радісно плескали в долоні, танцювали і приєднувались до загону, що йшов очищати круч. Трохи нижче вершини пагорба народ зупинився. Хродо з товаришами пішов далі і ступив нарешті за огорожу колись рідної оселі. Сад був забудований клунями. Вони стояли в притул і застили світ. Усюди купи сміття і пакетики Двері облупилися. Шнур від дзвоника обірваний. Дзвоник не дзвонив. Вони взялися стукати, їм ніхто не відповідав. Тоді вони натиснули, і двері отхилилися. Друзі увійшли. У будинку смерділо затхлістю, усюди розгорді і бруд. Схоже, що там давно вже ніхто не жив. «Куди ж цей негідник Лото подівся?» – здивувався Мері. Вони обшукали всі кімнати і комори, але не знайшли нікого, крім пацюків та мишей. «Може, покличемо народ? Хай обшукають двір?» – запропонував він. «Тут гірше, ніж у Мордорі. промурмотів все. Так, набагато гірше. Рідний будинок, пам'ять споганила». «Це теж Мордор», – сказав Фродо. «Одна з чорних справ Мордору. Саруман старався на його користь навіть коли вважав, що йде до власної мети. Так само і всі ті, хто дозволив Сарумана себе зачарувати. І Лото не виняток. Серце Мері защемило від туги та відрази. «Ходімо на повітря», – попросив він. «Знав би я, що тут діється, запхнув би свій кисет Саруманові аж у саму горлянку». «Неодмінно. Однак ти цього не зробив, завдяки чому, я можу сьогодні вітати тебе тут. На порозі стояв Саруман, ситий і задоволений. Очі його зловтішно блищали. Фродо раптом усе зрозумів Шаркі. крикнув він. Саруман голосно розреготався. А, ти чув моє прізвисько. Так мене називали піддані ще в Ізенгарді. Думаю, з любові до мене. Це ім'я, ймовірно, утворене від слова «шарку», що мовою орків означає «дідок», примітка автора. Ти, звичайно, не розраховував зустрітися зі мною у власному будинку. А вже ж, але мав би передбачити. Жалюгідна, дріб'язкова злість. Гендельф попереджав, що на це в тебе ще вистачить сил. Тілком, перхнув Сарома. Я здатний і на більші підступи. Мені хотілося сміятися, коли ви удавали з себе шляхетних панів, плентаючись у хвості вельфі, Такі пихаті, такі задоволені собою. Ви збиралися, гуляючи, розійтись по домівках і провести залишок своїх днів у затишку і спокої. Одна річ – вигнати Сарумана, зруйнувати його дім, інша річ – ваші нори. Адже вами опікується сам Гендельф. Сароман знову розрготався. Ви його ще не розкусили? Коли знаряддя відслужило своє, він його спокійно відкидає. А ви так липнули до нього, зволікали, поїхали кружним шляхом. Ну якщо вони такі дурні, подумав я, провчу ж їх гарненько, око за око. І я провчив би вас ще краще, або мав трохи більше часу. Але я й так встиг чимало. Ви могли вже переконатися. Вам життя не вистачить, щоб усе облаштувати. Мені це надзвичайно приємно. Це почасти втішає мене. Неподобство втішає? Мені шкода тебе, сарумане, сказав Фродо. Цієї втіхи ти незабаром позбавишся. Ди звідси? І більше не навертайся на очі. Поки йшла ця розмова, гобіти – Зацікавившись, піднялися всією юрбою на пагорб. Почувши останні слова Фроду, вони обурено закричали Не відпускай його, не пустимо живцем. Він убився кат, вбити його, смертю. Саруман глузливо оглянув розніваних гобітів. Ей, гей, гаразд. Спробуйте мене вбити, якщо вистачить духу, поважні гобіти. Він зарозуміло випростався, подивився на Фроду хмурими чорними очима. «Не думайте, що я разом з майном втратив і свою міць. Хто підійме на мене руку, прокляну. Якщо кров моя заплямує землю Гобітанії, бути їй навіки безплідною». Гобіти відсахнулися. але Фродо вигнув. «Не вірте йому, його сила тільки в голосі». Він залякає і оплутує вас, якщо піддастеся, але вбивати його не годиться. Не будемо злом платити за зло. Йди геть, Саруман, йди негайно. Гей, беззуба гадюко, покликав Саруман. Велась. З ближньої комори випав рачки гадючий язик. Ми знову пускаємося в мандри, сказав йому Саруман. «Великодушні добродії й гобіти виганяють нас. Ходімо!» Сарума, не озираючись, попрямував до воріт. Гадючий язик поплентався за ним. Але коли вони проходили повз Фродо, у руці Сарумана раптом блиснув ніж. Лютий удар вразив би Фродо, але клинок зіскочив по кольчузі, прихованій під плащем, і зламався. Сем перший кинувся на Сарумана. За ним інші. Негідника повалили на землю. Сем витяг меча. «Стривай!» – крикнув Фродо. «Навіть зараз не вбивай!» «Він не зачепив мене!» «Не повинен кінчати так той, хто був магом, членом великого братства. Він упав. І ми не спроможні підняти його. Але ми повинні зберегти йому життя. Може, хтось інший зуміє відродити його душу. Гобіти розступилися. Сароман підвівся на ноги і уважно подивився на Фроду. В очах його промайнув подив. Повага і ненависть. Усе разом. «А ти виріс на піврослику», сказав він. «Так, так, дуже виріс. Ти мудрий і жорстокий. Ти відібрав у мене на солоду помсти. Тепер я повинен забрати із собою думку, що зобов'язаний тобі життям. Ненавиджу тебе. Але турбувати більше не буду. Я йду. Не чекай від мене побажань здоров'я і довгих років життя. Тобі не судилося ані те, ані друге. Але це вже не моя справа. Стискаючи свою зброю так, що аж пальці побіліли, гобіти дозволили йому прийти. Гадючий язик, завагавшись, Пішов за ним. «Гей, гриме!» – окликнув Фродо. «Тебе ніхто не жене. Ти перед нами, здається, ні в чому не винуватий. Можеш поїсти і відпочити, а потім йти, куди хочеш». Гадючий язик був зупинився. І, схоже, вирішив послухатися. Але Сарума різко обернувся і засміявся скрипливо. «Не винуватий? Ну, зрозуміло». Ночами він виходив з будинку лише для того, щоб помилуватися на зірки. До речі, ви цікавилися, куди дівся Неборака Лоту? Ти міг би дещо сповістити про це, чи не так? Їхидно. Ну, що мовчиш? Гадючий язик втягнув голову в плечі. Ні, я не знаю. Тоді я за тебе скажу, посміхнувся Саруман. Гадючий язик вбив вашого губернатора. Дурно-кортуна. Ти, здається, зарізав його сплячу, га? І, сподіваюся, закопав поглибше. Втім, за це ручатися не можу. Наш гадючий язик останнім часом згодні. Ні, його не назвеш приємним сусідом. Краще віддайте його мені. Я з ним справляюся непогано. Дика ненависть спалахнула в налитих кров'ю в вічках грима. «Ти сам послав мене!» – засичав він. «Ти сам змусив!» «А ти завжди слухався шарки, чи не так?» – засміявся Сарумов. «Ну тоді слухайся і зараз, йде за мною!» Він тицнув ногою свого злощасного невільника, що скотюрбився на землі і обернувся, щоб піти. Раптом гадючий язик розпрямився, мов пружина, і, вихопивши захований за пазуху ніж, стрибнув на спину Саруману. Мить і колишній мах звалився з перерізаним горлом, а гадючий язик, вилаючи, помчався по стерсті вниз. Не встиг Фродо опам'ятатися, як три тятеви водночасно тянулися, три гобітанські стріли проспівали, і грим гадючий язик, мертвий упав додолу. На очах у приголомшених гобітів сірий серпанок раптом огорнув тіло Сарумана і, піднявшись тоненьким струмком у небо, зависла над кручею безтілесна тінь у савані. Вона злегка колихалася, обертаючись на захід. Але тут повіяв холодний вітер, тінь зігнулася і з легким зітханням розтанула назавжди. З жахом і жарістю дивився Фродо, як нещатний час, роз'їдав, розпростерте біля його ніг мертве тіло. Воно зморщувалося, сихалося. Шкіра звисала шматками, позначився череп. Фродос схопив драний брудний плащ, що валявся поруч, прикрив моторошні останки і поспішив залишити свій старий опаскуджений будинок. Ось тепер точно кінець. Промурмотів Сем. Очі б мої цього не бачили, зате на світі двома гадами стало менше. І війна завершилася, додав Мері. Сподіваюся, зітхнув Фродо. Це був останній удар. Багато чого мене тривожило, але такого я не очікував. Доля мага здійснилася на порозі мого будинку. Війна закінчиться остаточно, коли ми все упорядкуємо. Смутно сказав Сем. «А роботи нам вистачить на довгі-довгі роки».